Chayo Egera, emandi e gotanien, BOI temassine, Mayla Isigarigoa, yakachidi e bertsolaiek, huna publikoan bildutakua. Chayo Egera, emandi e gotanien, pilota partida batetan, lehen tanto a minuta, ira utendila e bena ez dute partida gusia ola eginen, emen lehen lana, iguan eta nerearen artekoa, kariko Mayla emandute, eta erin semena, segura tazunean, egin finito Bakian ikarriko maila, egia ikarriko maila. Oso polita. Etan eta eta eta ga Verdi nekaritzen ici eta kit no la capable Etienne euh Gaï Verdi Matibus haimeste ideia de Verdi en el kitia. Euh u status status euh gaizuman itu bestigbe no mena hoje uste ba coachena ba coachena ez ni biziki gora zen eta biziki gaiak ere interesgarriak ere eta hala be hala nerea hoianak ha ongia dira egia eh soto ustenean geiago aintzin izalen zela da baina ba bai xaio biziki da izan da bai. Puntua zionia izi garri tian izan da, 6.50 ekin, puntu erdi baten gatik baizik ez du jabazin elea ibarzabalek, Bepoza, entzuten dugun. Ba nahiko hongi, txapelketako saio bat dizeteko, e, pozik ez dakit plaza bero sumatzen zen, jendea oso eskerroneko eta bestut, e, persoari askok pasat dugu lagundu gaurra holtzen bai. Orra, lehen postu apundu erdi baten gatik nola seditza duzu? Ba, <gülüyor> <gülüyor> txiripaz, txiripaz, ez dakit. E, Nik oian haikusten duen mirabaztego moduan, ea bestu bat zupiskat taldean zartzen garen ere bere atzetik, ero ez dakit, suposatzen du galgan barakoan edo gongo zela ba, puntu erdi horren koska ez dakit. Bueno, pozik, kontu da, bintz, ba, ni badakite ze egunetan kantatuko duan, hori bada lehenengo egitearen abantaia etxo bat, horra ba, begira.